А як бульбидме, сміхота, от біда не маю фотки, я б вас, Тетяночко, не турбувала, та змучив мене сум за батьківщиною. Ностальгія називається по-научному, чули? Хочу я повернутися додому, до рідних березок і осичок. І не просто такою собі лідою олійник, що бігає від правосуддя, а повноправною громадянкою, з якої знято усі всі несправедні «Чула-чула, та ще й читала, які лантухи лайна та цебра помию вилили ваші так звані судді на мою бідулашну голову. Якби я так тоді не поспішала на літак, то сама б виступила в суді на свій захист і довела б усім, що всі ваші докази – липа, у вас немає основного, науково доведених причин смерті усіх отих». Де результати експертиз, які знайшли б сліди отрути в організмі після ексгумації мого відчима? Де спійманий за руку злочинець, який підсипав отруту? Все те, що ви там зі своїми козлами смердючими навидумували, в юриспруденції називається непрямими доказами. А прямих у вас немає і ніколи не буде, бо бути не може, Самі Баляндраси. Ми теж зараз розумні і теж книжки читаємо. Знаєте ви таку книжку про історичні життєві ідеали? Ні, а шкода. Автора от не пам'ятаю. Шведший голландець. Так цей розумний чоловік написав, що коли життя хоче піднести на вищий щабель, воно знаходить таку можливість у налаштованих на це людях і народах. Я навіть списала цю мудру думку в зошит. Про народи не скажу, бо не на нашого це розуму справа, і не на наше собаче діло. А от за людей можу, бо я теж люди. Я хочу піднестися до вершин життя, і я до них піднімуся. А на всі ваші спроби засумніватися в моїх методах відповім. Поясніть. Чому вибити до ноги цілий народ заради нафти чи ще чогось? Можна? Галіді Олійник увійти до вашої аеліти – Зас. Чому людина, яка хоче досягти мети і добути свої 5 копійок на старість, терорист, а начальство, здобуваючи на старість 5 мільярдів чи якихось трильйонів, політик? Є такий анекдот. Читає якийсь чудак на букву ме? Сільському клюбі атеїстичну лекцію, ну, що Бога немає. А його з залу питають чому коза Серегорошком, кінь яблучком, а корова коржем. Він каже: не знаю. От бачите, відповідають люди на те: у гівні не розібралися, а до Бога лізете. От коли в усьому гівні що навколо розберетеся тоді й судіть, ліда Олійник. Це я так, до слова. Так от, Таню, закасуй рукава і починай пахати в мій бік. Знімеш з мене звинувачення вчисту, побачиш сина, та й забереш його. Найдіть мені чужий, коли у мене є свій. Я його, поки ви там, переживали та шукали на мене доказів, а встигла забрати сиротинця. Хоч довелося заплатити недешево. Чоловіку моєму першому, незабутньому Юрону Шевченкові, перекажи, що народила я однього-двійку дітей, хлопчика і дівчинку. Ото була халепа на мою юну голову. Доля зглянулася, дівчинку прибрала, бо сином завжди на мужчину впливати легше. Хлопець мій Віталік, хоч і виріс без мами по дитбудинках. Та все ж маму знав, подарочки отримував, які могла, так і робила. А зараз він теж тут зі мною. Якщо Юрка не забере назад свої дурнуваті підозри, що я його обікрала, і решту дурниць, то теж залишиться без сина. А так, у нас усе добре, погода хороша, люди привітні. Передавайте привіт вашому Стасику Кучерявому. Симпатичний такий мужчинка. От з ним ми швидко домовилися. І ще окрема подяка Олешку Віткачу.